Втрати втратами, але треба врешті щось десь проковтнути. Виключно з почуття обов'язку перед власним шлунком, який від самого ранку раз у раз обманюється у своїх сподіваннях, не можна його дурити вічно, треба чимось заповнити. Ось тут, поміж новим Арбатом і просто Арбатом, під боком у знаменитого ресторану Прага. В якому всесоюзна пророчиця Джуна, цей уламок Месопотамських імперій, закинутий космічним провидінням в імперію Совдепівську, за повідомленнями бульварної преси не так давно святкувала свій день народження в оточенні естрадних зірок, партійних лідерів, ілюзіоністів, депутатів, письменників, сатириків, секс-культуристок та іншої потолочі, ласої до будь-яких реальних проявів світського ідіотизму, так от. Поруч із цим так званим рестораном існує ще така собі закусочна. І ти, фон Еф, на півгодинки забувши про своє шляхетське походження, загнавши назад у нутро щаслилу гідливості, можеш таки поїсти навіть тут. Це притулок для модного нині арбатського жебрацтва, промоклих художників, захриплих поетів, інвективістів вицвілих бардів, облізлих джазменів, жонглерів, декламаторів, матадорів, канатохідців, педерастів і власне жебратства. Жебратства як такого – напівбожевільного московського жебратства, котре, як правило, маскується під біженців з Придністров'я або вірмен, потерпілих від землетрусу три роки тому. А сьогодні вся ця компанійка. До всього іншого ще й ховається тут від невичерпного дощу. Або від невідчепного омонівського патруля, котрий час від часу виникає на Арбаті, проганяючи з нього чорними елегантними киями тих, що найбезсиліші. Так що закусачна я, нині переповнена мокрим дощовим людом, який в'ється чергою поміж огидних ампірних колон, сичить по кутках і навколо столиків, пахне псятиною і тішиться земним існуванням. Стаєш у хвості черги, ще один промоклий, голодний, зачмелений відвідувач, ще один поет, що правда видатний, український, анонім, з відірваними двома гудзиками на сорочці під светром. За тобою відразу виникає якийсь метушливий і дуже кучерявий тип, у куцому плащі зразка пізніх 60-х з шиєю, завинутою відразу в кілька строкатих і досить нечистих хустин Тягне за собою безліч торбин, мішечків, сіток І все це набите якимось невідомим крамом Може перегорілими електричними жарівками, а може перлинами з дна Індійського океану Обов'язково візьміть сьогодні бульйон каже до тебе метушливий. Ви чомусь ніколи не берете бульйон, це погано. Бульйон, бульйон з яйцем. Він на мить покидає тебе, біжить поперед черги аж до каси і запитує на всю закусочну, чи мають вони сьогодні бульйон з яйцем. Повертається щасливий і осяяний світлом бульйону. Слава Богу, що в них є бульйон, повідомляє тобі, шарпаючи за рукав. Нам з вами щастить. Якщо взяти тарілку бульйону з яйцем, то можна не брати більше нічого, цього вистачить годин на шість, вісім, але ви чомусь ніколи не берете бульйон даремно. Можливо, це і є одна з моїх найфатальніших помилок. відповідаєш, аби він курва відчепився. Але він не чує твоєї відповіді, бо знову летить до каси. На цей раз поцікавитися. «Чого той йоханий бульйон сьогодні зварений?» «Сьогодні бульйон Яловичий», – повідомляє, ставши назад у чергу. «Однак уже не тобі, а якийсь досить шкапистій молодичці з фуфелем під лівим оком і запісаними панчохами». «Сьогодні нам унікально пощастило», – торочить Кучерявий своїй новій співрозмовниці. «Бульйон Яловичий з яйцем, уявляєте, товаришко?» А мені один, хуй, апатично відповідає шкаписта молодичка. Ні, не скажіть, не скажіть, китає головою метушливий. До яловичого бульйону з яйцем дуже добре взяти один шматок хліба. Їсти, не поспішаючи, старанно пережовуючи. Тоді наїдаєшся на цілих 6-8 годин. Я дуже люблю сюди заходити, це славне місце, тому що в них завжди буває теплий бульйон з яйцем. На смак майже як домашній, зі справжніх яловичих кісток. Я беру порцію такого бульйону, один шматок хліба і дуже наїдаюся. Це замінює і першу страву, і другу, і навіть, і навіть чай або компот. У цю мить хтось стрімко падає на підлогу до підніжжя свого стола. Не встояв. Під засмальцьованого піджака викочується вже порожня пляшка. Ацетон. Що, не видите? Чоловіку плохо, кричить на всю залу касирка. Стоять, як хуї, обурюється вона. І кілька типів невідомого суспільного прошарку дбайливо відтягають бідолаху до підвіконня, десь як так укладають його, згорнувши калачиком. Во, блять, нажрався. З легкою заздрістю, каже, похитуючись дама в обписаних панчохах. «А ще я люблю брати морквяний салат», – апелює знову до тебе метушливий. «У ньому стільки вітамінів. Немає здоровішої їжі, ніж тарілочка морквяного салату. Обов'язково візьміть. Він і на зір гарно впливає». Ти киваєш головою у відповідь. Візьму, голуби, візьму все, що ти накажеш, тільки не жвенди мені тут під вухом. Черга в вкрай поволі, щиро кажучи, не посулається зовсім. По-перше, бракує вільного посуду. Тому використані тарілки вже навіть не миють. По-друге, на кухні працює тільки один котел. По-третє, в роздатчиці поганий настрій, можливо, менструація. По-четверте, вгробово на всіх бачила включно з цими блядськими кухарками. По п'яте в країні велика нестача харчів, у зв'язку з чим демократія в небезпеці і вся надія на допомогу розвинутих країн Заходу. З хвилини на хвилину чекають прибуття цієї допомоги, а поки що доварюють останній бульйон з останніх костей, аби хоч якось підтримати серед цього промоклого люду божисту іскорку священний дар життя. І тому відразу кілька замаскованих під біженців жебраків опиняються біля столу, під який щойно брикнувся знеможений відвідувач. Хтось устигає найпершим хапунути недоїдений салат і кашу. Інші розчаровано відходять, пантруючи наступні полишені з недоїдками столи. «Кушай, голубчик, кушай!» – ласкаво шамкає беззуба старовинна прибиральниця. Витираючи шматою стіл перед носом у найспритнішого з жебраків. Пошла нахуй, відьма! Недовірливо відповідає той, затуляючи долонями тарілку з розпацьканою кашею. Взагалі тут досить смачно готують, продовжує свій життєрадісний монолог підстрелений гурман за твоєю спиною. Пригадую, тут бували навіть сосиски. Якщо дві сосиски? Покласти в тарілку гарячого бульйону, то дуже наїдаєшся. Черга рухається повільно. Роздатчиця свариться з кухарками. Б'ються тарілки, яких і без того в країні не вистачає. Розхлюпується бульйон. Касирка біжить довідатися, в чому справа. А справа в тому, що імперія подихає. І гуманітарну допомогу розвинутих країн Заходу розікрали давно, ще на митниці. Так що каравану з м'ясом і хлібом сьогодні не буде, і з цим треба змиритися. І поки вони там на кухні гамселять одна-одну ополониками, а касирка бігає довкола них з вигостреним велетенським ножем, ти розглядаєш цю чергу, ці дурнуваті блакитні колони, цих паралітиків по кутках, сплячого великомученика на підвіконні, солдатів-монголоїдів у парадній формі, що давляться сухими булочками, гоміка в білих штанах, що кружляє довкола них, комуну наркоманів-анархістів з дворічною дитиною під столом, маленький циганський табір, кудлатого письменника і культуролога Ваню Каїна, що забрів сюди реалізовувати збірничок поезії розпліла касу бірьоза», зосереджених на недоїдках жебраків і жебрачок, голову ліберально-демократичної партії Володимира Жиріновського, що допиває компот із сушениць, кількох азербайджанців, двох-трьох білорусів, групку вірмен, кубку грузинів, дрібку казахів, пару киргизів, трохи молдаванів, безліч росіян, гроно таджиків, плеяду туркменів, дещицю узбеків і, ясна річ, айн бізхен українців бо ми тепер за алфавітним порядком ідемо останніми в Союзі, а за своїм народно-господарським значенням – другими після Росії. До речі, наша солов'їна мова посідає друге у світі місце за милозвучністю. Це визнали спеціальні експерти з милозвучності мов на конкурсі, що відбувався в Женеві. Російська опинилася на почесному 34-му яке поділила з монгольською та суахілі. Черга рухається повільно, але рухається, бо конфлікт на кухні тимчасово погашений. Гарячу точку поки що ліквідовано. Мирні переговори продовжаться до завтра. Настає час вибору їжі. Салат з анемічного огірка, слизький шматок холодної курки, хліб. Ні в якому разі не беріть какао, – смикає тебе за рукав кучерявий. Краще потім випити склянку газ-води з автомата по десять копійок. І бульйон, бульйон, не забувайте про бульйон. І бульйон, – покірно кажеш до роздатчиці. Вона скриготливо зачерпує ополоником з дна величезного баняка. Подає тобі неповних пів тарілки. «З яйцем!» – підказує метушливий. «Бульйон закінчився, більше нема!» – зловтішно оголошує роздатчиця. «І як це закінчився?» – кліпає Кучерявий. «Піздець йому приснівся, пояснює дотепна молодиця в панчохах. І поки ти розраховуєшся біля каси, довго випорпуючи з усіх можливих кишень дріб'язок, метушливий аматор бульйонів починає плакати. Ви ж казали, що бульйон з яйцем є. хлипаючи, звертається він до касирки. Тоді був, незворушнює касирка. Ти чого без черги питався? Треба було б не питатись, а як усі люди стояти в черзі. мудак. Ця мила московська звичка до незнайомих звертатися на ти. Цей прояв селенськості, вселюдськості. Це братськості російського національного духу. Але кучерявий починає рюмсати голосніше, і ти, не витримавши, подаєш йому своїх півтарілки. На тобі твій бульйон! Тільки заспокойся і не ревай! І чим швидше відходиш із пластиковою тацею в руках. А метушливий і не думає дякувати чи відмовлятися. Цапнув тарілку як належне і відразу перестав завивати. Нагледівши вільне місце біля якогось маніакального депресанта, що меланхолійно цідить зі склянки какао, влаштовуєшся поруч. "Смачно", кажеш. Але він нічого на це не відповідає, тільки за якусь хвилину роздумливо мовить кудись убік, ніби й не до тебе. "Ось ви побажали мені смачного". Але зробили це нещиро, по-перше, тому що вам не має до мене ніякого діла, по-друге, тому що чудово знаєте, наскільки недоречне це побажання в такому місці і до такої їжі. Все менше вихованих людей навколо нас. Традиційні російські побажання втрачають свій сенс. Бачите, це, що я п'ю, називається какао. Але хіба це насправді какао? Це віскоза, скло, свинець, пісок. Усе на світі, але не какао. Мовчки починаєш війну зі слизькою куркою. Головне не втягувати себе в дискусії з божевільними. Єдина тут вихована жінка – це старенька прибиральниця, повідомляє тим часом депресант. Їй 150 років. Це графиня Лідовських. Вона танцювала вальси спокійним імператором Олександром II, Яка потужна і висока культура! А з двома наступними імператорами? Все-таки запитуєш, прожовуючи курячу підошву. Що ви маєте на увазі? Чи танцювала вона з двома наступними імператорами – Олександром III і Миколою II? Чи мала інтимні стосунки з Гришкою Распутіним? Чи пішла в сестри милосердя під час Першої світової війни? Чи втікала до Криму під захист Врангеля у громадянську? Чи була переслідувана ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ? Чи копала шанси під Москвою влітку та восени 41-го року, коли їй виповнилося рівно 100? Чи брала участь у повоєнній відбудові народного господарства, в освоєнні цілини, в запуску першого штучного супутника землі в 22-му з'їзді КПРС? Чи понесла моральні збитки в роки застою? Як зустріла вітер оновлення і плюралізму думок? Депресант? Витягає з поруділого портфеля почату пляшку КВН. крепкава віноградного напітка. Бачу, ви в дечому розумієтеся. Підморгує тобі досить змовницьки. Пригощайтеся. Непомітно для інших припадаєш до шийки КВН-у. Робиш один, два, три, чотири ковтки. Несосвітенна гедота. Ледве переводиш дух. Радий, що теперішня молодь теж дещо знає про нашу історію, оживає депресант. Про нашу героїчну славну історію. З вашого дозволу. І він прикладається до пляшки. Адже історія могла бути іншою. повідомляє після того, як запив КВН кількома ковтками віскози, скла, свинцю, піску, тільки не какао. Могла рішуче погоджуєшся ти. Але й така непогана. З'являється кілька циганят з простягнутими руками, і ти даєш їм свій шматок хліба. Розлючені вони йдуть геть. Історію не вибирають, чомусь заявляє депресант. І тому вона не могла бути іншою, погоджуєшся з ним. Хочете ще? Знайома пляшка знову вигулькує з портфеля. Не бачу підстав, аби відмовлятися, цитуєш одного знайомого дотепника, і знову вливаєш у себе гидкий віноградний напіток. Мене досі дивує, чому в нашій історії все сталося саме так, а не інакше. мовить, витримавши паузу після добрячого ковтка депресант. Справді, киваєш головою. Тут є чому дивуватися. Історія могла піти зовсім по-іншому. Могла погоджується депресант. Але краще, б вона не могла. Історія не знає умовного способу пояснюєш йому. Сослагательного наклонення Ферштейн Я воль, майнфюрер, відповідає на це депресант. І ви удвох починаєте шалено реготатися. Але в цей час, у закусочній з'являються двоє патрулюючих омонівців. Вони значуще проходять залою, про щось перемовляються з циганським табором у дальньому кутку, обшукують принагідно пару наркоманів-анархістів, а тоді, зуваживши сплячого на підвіконні, весело підходять до нього і починають лупити своїми киями його безвладне отруєне тіло аж чорні берети підстрибують на їхніх неправильної форми головах. «Гестапо!» – хочеться тобі крикнути на всю залу, однак старий депресант затикає тобі рота пляшкою квн -у. «Не робіть дурниць!» – сичить він майже пошепки. «Ми з вами тут не для цього! Одним необережним вигуком ви можете зіпсувати всю справу!» «Яку ще справу?» – цікавишся допивши останні краплі кавену і витираючи вуса рукавом. «Справу врятування Росії!» – так само пошепки відповідає депресант. «Від кого?» «Це таємниця!» – прикладає депресант палець до вуст. «Ферштин!» «Спасіва, синочек!» – каже старенька графиня Лідовських, забираючи зі столу порожню пляшку необачно полишену тобою. Тобі дуже хочеться низько схилитися і поцілувати їй руку. Стару, зморшкувату руку графині Лідовських, у якій вона тримає смердючу шмату для витирання столів. Ледве стримуєшся, щоб не поцілувати. Омонівці все ще лупцюють сплячого на підвіконні, якому, мабуть, від того сниться щось приємне. «Е! Та він мертвий!» Раптом здогадуєшся і бачиш, як поступово усі в закусочній починають це розуміти, навіть омонівці. Вони перестають молотити його і натомість починають мацати в нього пульс, прислухатися до серця, розстібати під засмальцьованим піджаком не менш засмальцьовану сорочку. Довкола мертвого збирається цілий гурт, тісний і зацікавлений. «Ще одного з наших не стало!» каже вручисто депресант. «Ще одна російська людина впала жертвою більшовизму. Чи не забагато, панове комуністи?» Він скрегоче зубами, мов, у пеклі. «Але нічого. Нічого, нічого. І ця кров буде відплачена. І ця кров – невинна кров». І тут ти помічаєш, як він видобуває з поруділого прадавнього портфеля гранату типу F1 і впевнено починає вовтузитися з кільцем, монотонно примовляючи при цьому «І ця кров – невинна кров! І ця кров – невинна кров!» Ти ще встигаєш хапнути з-під віконня свою торбегу і добігти до виходу. Встигаєш також промчати метрів 20 до підземного переходу. Уже з-під землі чуєш вибух неймовірної сили, так ніби 20 ампірних закусочник слетіло в повітря, навіки вознішив московське небо. І старого маніякального терориста, і двох омонівців, котрі так нічого й не зрозуміли, і тіло в засмальцьованому піджаку, і циганський табір з возами і наметами, і беззубу графеню Лідовських, і всіх інших, включно... З азербайджанцями, білорусами, вірменами, грузинами, казахами, киргизами, молдаванами, росіянами, таджиками, туркменами, узбеками і українцями. Історію не вибирають, але вона могла бути іншою.